Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare sa mannen. Allt detta har jag hållit sen jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa. Ett fattas dig. Gå sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.